12. fejezet. A nővérével folytatott megbeszélés eredményeképpen Elizabeth másnap reggel írt anyjának, és kérte, hogy még a nap folyamán küldjék el értük a kocsit. Mrs. Bennet, aki arra számított, hogy lányai a következő keddig maradnak Netherfield-ben, Jane ebben az esetben pontosan egy hetet töltött volna ott, nem szívesen törődött bele, hogy hamarabb viszont lássa őket válasza nem is volt bíztató, s főleg Elizát nem elégítette ki, aki már türelmetlenül vágyott haza. Mrs. Bennet válaszában azt írta, hogy Ked előtt semmiképp sem kaphatják meg a kocsit. Az utóiratban hozzátette, bátran maradhatnak még tovább is, ha Mr. Bingley és nővére tartóztatná őket. De Elizabeth elhatározta, hogy semmi esetre sem maradnak tovább, s nem is nagyon hitte, hogy Bingleyek marasztalnák. Ellenkezőleg attól félt, hogy látogatásukat már is terhesnek és kelleténél hosszabbnak tekintik, és ezért sürgette jean hogy rögtön kérje kölcsön Mr. Bingli kocsiját. Végül is megállapodtak, hogy elkérik a kocsit, és hivatkoznak arra, hogy eredeti tervük szerint is aznap délelőtt készültek elhagyni Nedőrféldet. Ez a bejelentésük látszólag nagy sajnálkozást keltett, és Jane végül engedett a rábeszélésnek, hogy legalább még egy napot maradjanak, az elutazást így másnapra halasztották. Miss Bingley tüstént megbánta, hogy maga marasztalta vendégeit, mert féltékenysége és ellenszenve az egyik nővérrel szemben messze felülmúlta a másik iránt táplált baráti érzelmeit. A házigazda őszinte sajnálattal hallotta, hogy így hamar elmennek, és ismételten meg akarta győzni Miss Bennetet. Milyen könnyelműség ez, hiszen még meg sem gyógyult egészen, de Jane mindig álhatatos volt, amikor érezte, hogy igaza van. Darcy örömmel fogadta a hírt. Elizabeth elég időt töltött már netherfield -ben. Érezte, hogy jobban vonza őt, mint szeretné, és Miss Bingley udvariatlan volt a leányhoz, őt magát pedig a szokottnál is többet ugratta. Bölcsen elhatározta tehát, hogy nagyon vigyáz magára, és ezen túl a legcsekélyebb jellel sem árulja el bámulatát iránta. Semmivel sem ébreszt Elizába reményt, hogy bármi köze is lehet az ő boldogságához. Ha ilyen gondolat motoszkálna a lány fejében, akkor úgy gondolta, viselkedése az utolsó napon mindennél fontosabb, mert ez erősíti meg, vagy zúzza szét Elizabeth reményeit. Darcy ki is tartott szándéka mellett, szombaton egész nap alig szólt hozzá tíz szót. Egy alkalommal fél órára egyedül maradtak, de Darcy beletemetkezett a könyvébe, s rá sem nézett a leányra. Vasárnap délelőtt, istentisztelet után ütött a búcsúzás órája, aminek szinte kivétel nélkül mindenki örült. Miz Bingley végül egyre udvariasabb lett Elizához, és egyre méltóbb Janehez. Búcsúzásnál biztosította, hogy a legnagyobb örömmel találkozik vele, akár Longbournban is, akár Netherfieldben, és gyengéden átölelte. Elizával is kezet fogott, Elizabeth kitűnő hangulatban köszönt el az egész társaságtól. Nem mondhatni, hogy anyjuk kitörő örömmel fogadta volna őket otthon. Apjuk viszont, noha igen szavúan fejezte ki érzelmeit, őszintén megörült nekik, mert érezte, mennyire hiányoznak a családi körből. Az esti beszélgetés, amelyen az egész család találkozott, Jane és Elizabeth távolétében sokat veszített illénkségéből, és szinte teljesen értelmetlenné lett. A két testvér szokás szerint nyakig találta mérét az összhangzattan és az emberi természet tanulmányozásában. Meg kellett csodálniuk új kivonatait, végig kellett hallgatniuk néhány frissen gyűjtött lapos erkölcsi megfigyeléseit. Catherine és Lydia más természetű értesülésekkel szórakoztatták őket. Múlt szerda óta sok szóbeszéd folyt, és sok minden történt az ezredben. Nagy közben több tisztet vendégül látott vacsorára egy közlegényt megbotoztak, sőt, még az a hír is elterjedt, hogy forster ezredes rövidesen megnősül.